Синь-синь-синь, синичка, Інієве горло, Ми обоє в клітці, Люлі-паралелі, Сторч-меридіани. Стрип-стрип-стрип, синичка, Проповзла сльозинка, поза паралелі крізь Кризь-меридіани. Синь-синь-синь, синичко, Прокоптни очинку З чорної діри.